Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima lam tana wa zidna ilman ya rabbel slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle vala. Neka je njemu slava i hvala onoliko kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišeno mi dolikoje. Neka je salavat i selam na Allahu poslaniku i miljeniku Mohameda Mustafa sallallahu alayhi ve sellem, na njegovu učestvom porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosjedno slede do sudnjeg dana. Večeras imamo jednu mnogo ozbiljnu temu tiče se svih nas prije svega nas ovdje tiče se svih muslimana jer gledajući na stanje muslimana stanje muslimana je žalostno i previše koliko su pocijepani koliko su podijeljeni koliko su zavidni jedni drugima koliko dobrim dijelom muslimana vlada umišljenost oholost izbjegavanje odbacivanje drugih ignorisanje i slično i sve to šteti samo nama muslimanima. Drugome ne, drugome ide u korist. Zato muslimani prije svega praktičari, prije svega oni koji vjeruje, trebali bi da počnu popravljati svoje stanje, da ono što slušaju da praktikuju u своём životu. Za sigurno svini. Želimo da imamo snagu, da imamo ponos da imamo moć, da možemo odvratiti od sebe ovu nepravdu koja nam se čini, zlo koje nam se čini, da budemo prihvaćeni od Allaha džella vala zatim dakle i od sredine u kojoj živimo. Vjerujem da svi mi to želimo, da budemo uzor drugima. Međutim, znajmo dobro da nećemo moći doći do ponusa, snage, Nećemo se moći izliječiti ovih bolesti, umišljenosti, oholosti, zavidnosti, mržnje i ostalog bez ove teme, međusobnog podpomaganja, Bez pomaganja. Jedan drugog, pojedinci, džemati, gradovi, opštine da pomašu. I mislim da dešavanja prije nekih tri, četiri mjeseca trebala su nas naučiti tome. Ako kitab, Allahova knjiga i sunnet, Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ne možemo da prihvatimo i ne prihvatamo da nas odgoje, onda vjerujem da situacija koja je bila prije nekih tri, četiri mjeseca, znate o čemu, našta mislim, trebale su nas podstaknuti da malo porazmislimo o svome stanju. Dakle, međusobno podpomaganje. Ako želimo da imamo mi muslimani snagu, moć da odvratimo od sebe Zulumčare koji nam svakodnevno čine zlo, zašto moramo mi biti uvijek dežurni krivici? Zašto nas uvijek moraju iskoristavati za svoje zle ideje? Zašto uvijek nama moraju pakovati? Zato što smo podijeljeni, zato što jedan drugome činimo zlo. Ne treba nam neko doći drugi sa strane, već jedan drugome zavidimo, jedan drugog ignorišemo, ne znamo jedan za drugoga. Zato dakle izlaz uspi puda snage put do ponosa moći do uzdignute glave do imamstva vođstva i uvjeruje u svemu drugome jeste u međusobnom potpomaganju čovjek Allah dželle nas je stvorio kao čovjeka na dunyalu kao društveno biće da živi s drugima ne može da živi sam Adem malihi salatu ve selam je stvoren i boravio je na najljepšem mjestu Ali nije mogao sam. Bio mu je potreban neko drugi. Čovjek, svaki od nas, čovjek je stvorenje. A svako stvorenje je manjkavo. Uzvišen, potpun i savršen je samo stvoritelj. Svako stvorenje je manjkavo. Zato je potrebno drugo stvorenje da upotpuni njegove mahane manjkavosti. Moramo živjeti s drugima. Moramo se pomagati s drugima. Pomagati jedni i druge da bi smo nedostatke manjkavosti a općenito mi kao muslimani koji imamo pri sebi jeli, nastojali što je god moguće više smanjiti ih. Zato dakle ova tema je tekako bitna. Za svakog od nas pojedinca, za džemate i na većim nivou. Stoga nije mali broj kuranskih ajeta koji nas postiču na pomaganje, podpomaganje. Također još veći broj hadisa, govora islamskih učenjaka. A i svaki od nas kada se malo zamisli, promisli koje sve koristi ima od tog, od pomaganja sa svojim bratom, džemat sa džematom, zasigurno može da dođe do brojnih koristi. Ali ne treba to ostati samo na papiru. Ne treba to ostati samo u glavama. Trebamo već jednom krenuti u praksu to sprovoditi. Allah subhanahu wa ta'ala kao što nam je poznato, ne znam, u Kur'anu da ima neki propis da ga je Allah propisao ču, jedin čovjek. Svi propis su došli u množini, jel' tako? Ja, juha, ledina, amenu. uglavno Allah, kada propisuje neki propis, doživa nas u množini. Ne može živjeti sam. Ne može živjeti sam pored drugog. Moraš da živiš sam. Moraš da živi s drugim. Kao što kažem često, mi smo naučili živjeti, a mi smo naučili na suživot. Svako od nas zna dobro živit za sebe i to je to. među četiri zida i ne interesuje ga niko drugi. Ali na suživot nikako nismo navikli. Pa u i devet ajeta, na osamdeset i devet mjesta Allah kaže jajuha ledina manu, Ja ledina manu, jajuha ledina manu. Na dvadeset mjesta kaže jajuha nas, o ljudi, o vjernici, o ljudi. Ja ben adem, na pet mjesta. Poznato nam je dobro u Surije lasr, da Allah pola od četiri razloga za spas od sigurnje propasti dva je učinio u podpomaganju, tako? Imam Šafija rahimehullahu je rekao da nije objavljena ni jedna druga sura u Kur'anu da je objavljena samo sura Al-Asr da je Kur'an sačinjen samo od sure Al-Asr bio bi dovoljan kao Kur'an. Ta sura Al-Asr bi bila dovoljna jer Allah subhanahu wa ta taala prijeti sigurnom propastju i pojašnjava kako da se čovjek spasi od te propasti. Pa kaže: "Wal-Asr innal insana lafi tako mi vremena Zasigurno svejedan čovjek će propasti izuzev onih koji budu vjerovali. A vjerovati se ne može dok se ne nauči. Vjera ne dolazi, iman ne dolazi iz havejba, klavej. Da se spusti u glavo i gotovo. Vjera, iman dolazi sa učenjem. Mora da se nauči kako vjerovati u Allaha, kako vjerovati u meleke, kitabe, knjige, vjerovjesnike. Sudnji dan. Allahu odredbu, to se mora naučiti. I u tom da vjerovati, prihvatiti. I vjera nije matematika, jedan plus jedan, jedna koja dva. Ne bi se vjera zvala vjera, da se može sve dokazati. Tako moraš da vjeruješ u to. Zato Allah kao prvu osobinu vjernika, odmah na početku knjige spomnje, oni koji vjeruju u gajib. Oni koji vjeruju ono što je sklonjeno od njihovih očiju, a o tome su obaviješteni u Allahovoj knjizi. Dakle, to je vjera. Da vjeruješ. To je vjera. Da vjeruješ kada ti babu, kada ti brata sutra, kada tebe spuste u kabur, Čim odde zadnji sa tvojog avura da ti dođu dva meleka? Monkiri i nekiri da te pitaju ko tvoj gospodar? Ko je tvoj poslanik? koja bila tvoja vjera? To je vjera. To u to vjeruješ. To je hak. To je istina. Došlo u vjerodostanim hadisima. Dakle, to se mora naučiti. Zatim vjerovati. Oni koji vjeruju. Oni koji čine dobra djela. Dakle, svojim dobrim djelima dokazuju iman. I oni koji se međusobno potpomažu. U čemu? U ispijanju kahvi. Na bazenima koji će bolje skočiti, oni koji se potpomažu na istini, koji hak jedan drugome preporučuju i koji se potpomažu u stapljenju. Na ovom putu koji je mukotrpan, dug treba ustrajati, šta ti vrijedi što si danas postio do pola sahata pri Akšama? I iftarju se. Ništa ti ne vrijedi, nimaš ništa od tog posta. Vrijedi samo kada? prekineš, završiš sa svojim postom kada moj zim zaoči. Što ti vrijedi da živiš cijeli svoj život, dan ili dva ili mjesec ili godinu, ostaviš se vjere, ništa ti ne vrijedi. Allah sačuo, sad tu dakle strpljenje. Palo dželovalo u ovoj suri El Asr, dakle dva razloga za spas od sigurne propasti učinio je u međusobnom potpomaganju na istini i na strpljenju. Zatim u drugom to sure Al-Maide, al tako u dijelu kaže Jelmevala wa taawanu, taawun, wa taawanu, je to dakle, imperativ množini, wa taawanu al-birri wattaqwa wala taawanu al-ismi wal udwan. I potpomažite se kako se prevodi u dobročinstvo i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati, čuvajte se dobro pomaganja, nemojte se potpomagati u grijehu i nepravdi. Pa kaže Ibnu Ketir Rahimehullahu Teala, Allah Jalla O'ala ovdje kaže, potpomažite se u dobru, kako da činite dobro. Elbir jeste dobročinjstvo, činjenje dobrih dijela. A et-taqva jeste pregrada između tebe i džehennemske vatre, odnosno pregrada između tebe i grija koji vodi u džehennemsku vatru. Pa potpomažite se kako da činite dobra dijela i kako da se ostavite loših dijela. Kako da činite dobra dijela i kako da se ostavite Kako da se ostavite loših djela, u tome se trebamo podpomagati. Trebamo se naučiti savjetovati i prihvatati savjet, ispravljati greške. Ova institucija, naređivanje na dobro i odvraćanja od zlaka od nas je zamrla. Kažeš bratu, jedan nekako prihvati, već drugi gotove, okreće glavu, savjet. A tebi je to za korist, tebi je u korist. Moramo se naučiti. Ne smijemo biti kao prethodni narodi koji su viđali jedni druge u zlu, ogrijesima, pa ili s njima učestvovali, ili samo glave okretali i prolazili njema pored griha koje su činili. Moramo se naučiti savjetovati, podpomagati u dobru, kako da činimo dobro i kako da se ostavimo kako da se ostavimo zla. Kaže El-Mawardi rahimehullah ta'ala komentaru ovoga ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje postiče na dobro Elbir kaže, maverdi, ovde se misli na dobro dunjaluka. A takva, bogobojaznost, je to ono što čovjeka vodi na ahiret. Pa se potpomažite u dobro i na dunjaluku i na ahiretu. Živimo na dunjaluku, moramo raditi za dunjaluk. Ali to ne smije biti prioritet. Prioritet je ahiret. Ali pošto smo na dunjaluku, moramo potpomagati se i u dunjaluku. I drugi koranski ajti koji govore o tome da ne oduži. Zatim hadisi Allahu poslanika alihi salatu islam brojni su u kojima nas postiče i tako slikovito govori budemo li se podpomagali, budemo li čvrsto jedan uz drugoga da ćemo doći do ponosa, da ćemo doći do slave, da ćemo biti uzdignute glave, da se niko neće s nama poigravati tek tako lahko. Pa kaže u hadisu koga bilježe Bukhari je muslim, vjernik je vjerniku poput građevine, vjernik Sprem drugog vijednika treba da bude kao što je cigla sprem druge cigle u građevini. Ako hoćemo da budemo čvrsti kao građevina i visoki, ponosni, uzdignute glave, da moramo se podupirati. Podpomagati kao što cigla podupire jednu drugu, jedna drugu. Moramo se podržavati kao što cigla podržava jednu drugu. Ako hoćemo da budemo čvrsti i ako hoćemo da budemo uzdignute glave, Također u hadisu kod Bukhari i kod muslima od Ibna Omera radijallahu an-huma, kaže poslanik alihi salatu u eslam, musliman je muslimanu brat. Musliman je muslimanu brat. Mi dobro znamo šta znači brat po krvnoj vezi, po srodstvu. Koliko su bliski jedan drugove. Bliskost po vjeri, po imanu treba da bude još veća, još jača. Poznat vam je deseti ajcure al-Huđurat, gdje Allah djelavala kaže in nema, otpočinje deseti ajcure al-Huđurat sa česticom in nema. Čestica in nema u arapskom jeziku, to tufidu al-hasr, ima značenje ograničavanja. Samo su in neme l-mu'minuna ihve, samo su vjernici braća. Nema druge braće. Samo je istinsko pravo, najveće i najbolje braćstvo po vjeri. To su Allahove riječi. I vjernici trebaju da budu takvi. Ne samo da čuju, već da poslušaju i da svoj život usklade po tome. Pa kaže, musliman je muslimanu brat. Kao što se rođeni brat žrtvoje za svoga brata isto tako i musliman treba da se žrtvoje za svoga vrata muslimana. Zato dalje kaže, neće mu nepravdu, niti će ga ostaviti na cjedilu, u lošoj situaciji. Nastoja da mu pomogne koliko je u mogućnosti kada se nađe u toj teškoj situaciji. Zatim dalje kaže, onaj koji bude na pomoći svome bratu, a ula će biti na pomoći njemu. Pa kako možeš danas da sjediš i presjediš čitav dan, nogu preko noge, tražeći, pomješćajući se po kući, tražeći debelu hladovinu kad sunce, kako se sunce pokreće, tako i ti se. A znaš da tamo, brat, saljeva ploču, zida, cijepa drva. Ne znam, nešto radi. A i ti, vjerujem, sve jedan od nas ima problema, ima potreba. Živimo na Dunjavuku, Dunjavuk je tegoban, nije lahak život na Dunjavuku. Kako je došlo, kako je Allaho oposlani k Alihi s-salam kada je sa svojim ashabima podpomagao se ugradni masjida i kuba i lasjida svoga u Medinji. Pa je govorio innahu la aysha illa aysha l-akhir lil ansari wal muhajira. Doista ne života osim života na ahiru. Ne života. Ne ima osim na ahiru. Allaho prosti ansariyama al muhajira ma kad sugradni Dakle, život na Dunjavu je tegoban. Svimi zasigurno imamo potreba nekakvih. I ne možemo ispuniti svoje potrebe. Ne možemo, ali možemo pomoći bratu. Allah će, ovo su riječi poslanika, ali ih i salop sam, vjerodostojne. Kod Buhari i kod muslima, Allah će pomoći tebe. I ovo su naši prethodnici, Selefo Salih, dobro znali za ovu formulu. Kada su imali neku potrebu i nisu mogli nikako da je ostvare pokušavali na sve moguće dozvoljene načine. Nisu nalazili puta, prepuštali su svoj slučaj Allahu dželevala, ali nisu sjedili s krštenih ruku i nogu, uveć pomagali svojoj vraći. Allah dželevala pomagao njima. Zato, dakle, trebamo se podpomagati, da bismo smo i mi bili sami potpomognuti, da bi nam Allah kazao svoju pomoć. Zatim dalje, kao što je poznato u hadisu, stoji ko odkloni neku od dunjalučkih nevolja od svoga brata muslimana Allah će od njega otkomiti neku od ahiretske nevolja na sudnjem, na sudnjem danu hadisu Enesa kod imama Buhari kaže Allahu Allah u poslanike pomozi svoga brata bio on zalim ili mazlum pomozi svoga brata pomozi mu pruži mu svoju pomoć bi on zalim onaj koji čini drugom nasilje nepravdu klači drugoga Ili njemu se čini nepravda. Pa kažu ashabi, dobro, Allah uposlanit će. Pomoć ćemo našeg brata kad se njemu čini nasilje. Nepravda. Ali kako da ga pomognemo kad on drugima čini nepravdu? Zar da i mi učestvujemo u toj nepravdi, da i mi s njim zajedno činimo drugima nasilje? Ne. Kaže, tako što ćete ga uzeti za ruku. Pa spriječiti ga da on čini nepravdu. Nije svojstveno muslimanu da čini nepravdu drugima. Da čini nasilje. Da bude nasilnik. Kaj je rekao u hadisi kuciju, inni harrantu zulma ala nefsi, ođaltuhu bejnekumu harrana felata zalimo. To isto sam ja sebi zabranio nepravdu nasilje, kaže Čallavala u hadisi kuciju. I učinio sam nepravdu nasilje zabranjeno vama, zato nemojte jednim drugima činiti nasilje. Pa ćemo pomoći svoga brata i tada, kada drugom čini nasilje, tako što ćemo ga uzeti za ruku. Također u hadisu kod Buhari je kod muslima. Kaže poslanik Alehi Salatu Oslan. Primjer vjednika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, osjećanjima je poput primjera tijela. Kada bilo koji dio tijela oboli, cijelo tijelo to osjeća. Cijelo tijelo to osjeća. Bolite zub, a može spavat, cijelo tijelo to osjeća. Ne znam, kad si otkinuo. Cijelo tijelo to osjeća. Brata boli, treba da boli i mene i tebe. Brata desila se neka nedaća, treba da nam se svima desila ta nedaća, da se osjećamo kao da se svima desila ta nedaća. Primjer vjernika, ako hoćemo da budemo vjernici. Allaho poslanika alihi salucam kaže ovako za vjernike, primjer vjernika u njihovoj samilosti, osjećanjima, ljubavi je takav. I brojni drugi hadisi. Nešto od govora islamskih učenjaka. A to Ibne Birbah, poznat vam. Učenik Ibne Abbas, radijallahu an kaže se, za njega 30 godina nije izlazio iz Mekanskog harema, da je u njemu tražio znanje. Kaže, tražite svoju braću nakon tri dana. Tri dana ih ne vidite. Prvi sabah, drugi sabah, treći sabah. Nema ga tri dana u džami ili na drugim mjestima gdje se sastajete. Tražite svoju braću nakon tri dana. Pa ako budu bolesni, Obiđite ih. Ako saznate su bolesni, obiđite ih. Ako budu zauzeti nečim, nekim poslom, pomozite im da se taj posao završi. Pa da ga opet viđamo na sobahu, da ga opet viđamo na predavanju i sl. A ako se zaboravi na Allaha, podsjetiga, Ako ga grijesi, obuzimo. Pomozimo da se vrati na pravi put. Ibn Taymiyyah, rahimehullahu ta'ala, kaže... Ljudski život na dunjaluku ne može se u potpunosti odvijati kako treba bez međusurnog pomaganja, podpomaganja. Svi imamo potreba. Ne možemo mi sami svoje potrebe ostvariti. Treba neko. Ruka da se mogla sama oprat bila bi jedna. Treba druga da je opere. Ja da mogu da vidim svoje mahane, živio bi sam. I tako svaki od nas. Dakle moramo živjeti s drugima, moramo se pomagati i na takav način svoje mahane mankalosti umanjivati. Abu Hamza Šejbani rahimehullahu ta'ala kada je upitano onima koji se vole koji se vole u ime Allaha, ha? Živinci imali ste skoro predaje. Onima koji se vole po ime Allaha. Oni koji vole Allaha i koji se vole radi radijallahu, najsvetija stvar koja se danas tako lahko priziva. Najsvetija stvar koja se tako lahko... Jahi, volim te u ime Kaži, taj, Pokaži dokaze da vidim koliko me voliš i koliko pije svega voliš Allaha. Nema. Nema dokaze. Najsvetija stvar da se Allah voli. Svejedno muslimana da zaustaviš, rekao bi, svejedno prve svega ovdje od nas, zatim druge da upitam, voliš Allaha i poslonika, rekao bi, ja šta? Poglašu njegov život od sabaha do jacije. Pitanje imali jednog znaka, pokazatelja, alameta, da on voli Allaha doista. Allah, Jellawala, kada su mnogi počeli da prizivaju da vole Allaha, rekao je, Kul in kuntum tohibduun Allah, fe tebiun. Reci Muhammed, Suri Ali Imran, je tako? 31. jajat. Reci Muhammed, recim, ako tvrdite da volite Allaha, meni slijedite. Slijede poslanik jedan od najvećih dokaza iskrene ljubavi prema Allahu slijedanje poslanika Alih Sul. Voliš babu, voliš majku, al tako stalno ih spominješ. Odeš na studije, nema te godinu dana. Ishčekuješ onaj dan leta kada ćeš doći i susresti se s babom i majkom, kada će te dočekati na aerodromu. Preželjkaj susret s njima. Koliko preželjkujemo susret sa Allahu. Koliko priželjkujemo susrsa Allahom? Koliko spominjemo Allaha? Spominjemo ženu, djecu, odemo da radimo, odemo na školovanje, ostavili smo kod kuće svoje najmilije i babu i majku i ženu i djecu. Čitamo njihove poruke, stalno ih spominjemo. Ma nema dana kad ne nazovemo da se čujemo ili poruku, pogotovo sad Viber, WhatsApp i ostalo. Stalno tamo vama šinjaju poruke. Koliko spominjemo Allaha? A, koliko nam je srce za Allaha? Volimo Allaha, iskren, pusti, pusti na jeziku, pokazati taj je znak. A kada je bio upitan onima koji se vole, Abu Hamza i Šaibani, rahimahullahu tala, kada je bio upitan onima koji se vole radi Allaha, rekao je, to su oni koji se pokoravaju Allahu i koji se pomažu u sprovođenju Allahovih propisa, koji se savjetuju, pomažu, nazivaju jedan drugog, bude jedan drugog na noćni namaz. Bude jedan drugog, na sabah. Pomažu, podučavaju jedan drugog, podučavaju arabskom pismu, podučavaju Koran, podučavaju propisima. To su oni koji se vole radi Allah, koji se pomažu i u dunjavu kao prvenstvenu ahiretu. Prelijepe riječi rekao je također Ebu Hassan el-Ami Ri. Nakonikitaba i sunneta vrijedilo bi da se ispišu u zlatnim slojem. Rekao je, potpomaganje u dobru, a rad na zajedničkim projektima, hajirli projektima, razlog je zbližavanja naših stavova. Tako. A zbližavanje naših stavova dovodi do postavljanja zajedničkog cilja. I ostvarenje zajedni, zajedničkog cilja čini nas sve sretne i zadovoljene. Hm? Imam svoj stav, imaš svoj stav, ne odstupamo od svojih stavova. Zarovili smo se u rovove. Lahko je sa gore futbalskih tribina govoriti, šutni loptu tam, šutni loptu tam. Lako je govoriti o propisima sa ovog mjesta ili nekog drugog mjesta. Kada ti se desim u Sibet, kada siđeš da zaigraš, onda vidiš da nije tako lahko da ti gov onda vidiš da nije tako lahko ni taj propis ostvariti u praksi u životu. Zato je nasušna potreba da što je god moguće radimo na zajedničkim projektima. Zajednički projekti dovešće, ako ne, do istih stava, onda barem približiće naše stava. A kad budemo bliski jedan drugome, onda ćemo postaviti cilj. Iako Bog da kada ostvarimo taj cilj, onda ćemo biti svi sretniji. Neki od koristi potpomaganja. sigurno, koliko se budemo potpomagali, okoristit ćemo se od svakog pojedinca. Kada u džematu budemo radili na nekom zajedničkom džematskom projektu, onda će svaki pojedinac da iznjedri svoje sposobnosti, da pokaže svoje sposobnosti, pa ćemo se okoristiti od svakoga. Ovdje, a i na drugim mjestima. Budući da je bitna bila tema, i uvijek je za sva vremena, ako se sjećate državo sam, kako da se vodi džemat, kako da se vodi država, kako imami da upravljaju svojim džematima i vladari svojim državam. Na primjeru, Sulejmana. Pa je Sulejmana, alaihi salatu wasalam, upotrijebio sposobnosti onog hudhuda. Sve i jednog. Sve i jednog. i mi. Kada se uključimo svi i budemo radili, međusobno se potpomagali, onda ćemo vidjeti ko je za šta sposoban. I znajmo dobro da nema napred ka Islamu. Da Islam neće u Tuzli i na svim drugim mjestima, neće početi napredovati. Ne da kažem cvjetati, nego napredovati, dignuti se sa mrtve tačke. Sve dok ne bude svako od nas radio za Islam koliko je mogućnosti. Sve dok budemo prebacivali lopticu na drugu stranu i drugo polje, islam neće napredovati. Sve dok budemo govorili, doće drugi, radiće će drugi, ima neko drugi da vuče, znajmo da nema napredka islama. Kada dadneš od sebe koliko si u mogućnosti tek tada, kada kažeš nema islama dok ja ne budem radio za islam, tako svaki od nas islam neće napredovati. Sve dok budemo dolazili, pa čak i dolazili, i pisali, i slušali, i posle kada se vratimo, e, nam ispričao, ali neki on ispričao. I svesko u rafu, na policu, i opet sutrašnji dan na misti. Treba da se zapitamo svaki dan, najveće, kada legnimo, šta sam ja danas uradio za Islam? Šta sam ja danas uradio za Islam? Čime sam ja danas dokazao da sam ja, Allaho rob musliman. Jesam ja kod sebe danas, danas, juče, prekuče. svaki dan, ono četiri uslova za spas od sigurne propasti imao u svome, tom dan, vjerovao, činio dobri djevo što sam uradio, sam u kome preporučio istinu, sam savjetoval koga. Poznat vam je dobro hadisnumane dneba šira, kod Buhari i kod muslima. Primjer, onih koji praktikuju vjeru, drže se za... Allah je pravopisaj onih koji ne praktikuju. Je poput primjera ljudi koji zaplove lađom. Pa jedni su na palobi, drugi su dole u podnoži broda. Pa ovi dole kad god ožednu, idu gore i traže vodu. I idu gore i traže vodu. I jednog trenutka kažu, što mi stalno idemo, tražimo od njih? Što mi stalno imamo potrebu za njima? To provrtimo vrat. Stalno na voda dolazi. Pa kaže poslanik Alihi sallam, ovi gore... Ako dopuste ovima dole da urade što hoće, svi će potoniti. A mi se jednom trebamo zapitati, što kažu stari, kučiti u glavu. S i mi ćemo potopiti, biti potopljeni. I mi ćemo potoniti. Ja ne kažem da trebamo sad odmah na ulicu, ali svako od nas u svojoj familiji ima tako i previše ljudi koji ne praktikuju vjeru. A ta familija, familija nam je nekako bliža od drugih, popravljaj svoju familiju. Čisti svoj prag. Malo te ne imamo u porodcama, da ne kažemo dalje u familijama, u rodbini. Jedan po jedan, jedan po jedan. Ne budemo li savjetovali, se potpomagali, svi ćemo biti potopljeni. Zatim dalje, postizanje zasigurno snage i čvrstine. Budemo li se potpomagali, budemo li... Poput čvrste građevine, budemo li poput primjera tijela, imaćemo snagu i ponos. Bolje ćemo iskoristiti vrijeme. Brat što radi neki posao u deset dana, možemo ga uraditi za sahad dva. Kada nas dođe deseterica ili više. Pa ćemo bolje iskoristiti vrijeme. I mi i on. Zatim, postizanje islamskog brastva u pravom smislu. Neće biti samo na riječima, ne jeziku već dakle pokazati da se suosjećamo s njim i u njegovim potrebama i u njegovom bolu i onome što mu se dogodilo. Zatim moćemo otklonti nepravdu, moćemo zaštititi svakog pojedinca, olakšat ćemo jedni drugima, spriječit svako zlo, rješavat ćemo velike poslove za kraće vrijeme. Dokinut ćemo i umišljenost. Ima ljudi koji su umišljeni, koji vole da sami rade, ja kažem ss opci. SS, slobodni strjelci. ss -ovci. Ali kada Allah naređuje da radimo zajedno u džematu, Allah kaže da je bereket u džematu, a kod nas to nikako ne može. Onda nije problem? Ha? Nikada do Allaha nije problem. I do Allaha je riječ i riječ problem je do nas. Allah kaže da je da reket nad džematom, da je Allahova ruka nad džematom, da je džematu milost, u cijepanju, po i izdvajanju, je kazna. Spomenuo bi neke primjere, da kamera uvijek ovdje razapeta. Mislim. Što je više muslimana kod nas, za čudo, što nas je više, to je naše stanje gore. Na jednom mjestu, gdje više nemuslimana od muslimana, pa su došli i pitali, kako vi s muslimanima? Pa kaže, eto, kada je njih 20, nas 50, ovako nas oko prsta okreću. Njih 30, nas 70, ovako. Ali kaže, kada je njih 100, nas 100, mi s njima komačka smiša. Što je njih više, sve gore. Tako je kod muslimana. Dakle, ne smijemo to sebi dozvoliti. Dakle, moramo, Allah traži od nas da živimo u džematu, da radimo u džematu. Nema slobodnog djelovanja u islamu. Mora da se sve, dakle, i živi, i radi i džematski. Za džemat, za zajednicu, društvo, gdje boraviš, gdje stanujiš. Pa si se, dakle, dokinuti i ta umišljenost. Ljudi koji misle da mogu sve da vode, umišljeni. Dakle sa međusobnim potpomaganjem, sa radom s drugim dokinuće se ta njihova umišljenost. Postić sigurno uspjehe, Allahova ljubav, podrška, pomoć. Otkloniće se zavist i mržnja, postići će se širokogrudnost i za sigurno umanjiće se naše greške. Čovjek kada radi sam pravi greške, međutim kada dođe drugi pa mu pripomogni, po savjetu Ima iskustvo, ima znanje, njegove greške će se zasigurno umanjiti. Šta nas pomaže u ovom podpomaganju? Da krenemo već jednom, da se podpomažemo. Nakon ovih kuranskih ajeta i hadisa i govora islamskih učenjaka, šta još? Upoznavanje. Ne znamo jedni drugi. Ne znamo ko je u kakvoj potrebi. Ko je čega potreban. Ne znamo adresu, mjesto gdje stanujemo. U džamiji rijetko se selamimo. Ovdje možda kod vas na drugim mjestima u Sarajevu kaže jedan brat, stariji hađija, kaže tri godine, evo dolazimo, prinča u džamiju, samome jedan vaš mladić poselamio. Za tri godine. Za tri godine. A trebalo bi da bude od onih, pazi, onih klanjača koji su redovno tu na svakom vaktu, jedan ga je samo za tri godine poselamio. A oni koji su na svakom vakru trebali bi kad primijete uvijek novo lica da mu priđu. Da ga poselame, da se upoznaju s njim. Da saznaju ko je, šta je, ili potreban, čega. Zbog toga je džamija. Zbog toga nam je naređeno da klanjamo u svojim džamijama. Da znamo znam komšije, čega su potrebni. Kada ga nema, da odijemo da vidimo šta je s njim. Pa dakle, upoznavanje zasigurno postiče nas na potpomaganje. Spoznaja ovih prava muslimana, koja prava muslimani imaju jedno, jedan kod drugoga. Spoznaja i ubijeđenje. Ne samo da naučim. Kada se neko pita šta brat musliman, koje pravo ima kod tega ti, kada ga sretnem, da ga poselamim, kada kihne, da mu kažem alhamdulillah, kada zatraži savjet, da ga posavjet. E, e, e, kako je došlo u Nije problem, citirat ćemo hadise do, do pola noći. Ali je to u praksi? Gdje je to u praksi? Kod nas? Nema. Traženje nagrade ispomenute u kuranskim majetima i hadisima izgradnja zajedničkog džematskog duha. Dakle, kada budemo živjeli kao džemat, zasigurno ćemo i potpomagati se. Međutim, trebamo, dakle, ispravno shvatiti džemat. Bilo je govorio o tome. Dosta sam govorio ovdje i o tome. I hutbe držao i pisao o tome. Počesto mi... Za divno čudo, ja ne znam šta je s nama. Mi, dakle, koji sjedimo, učimo, pišemo, učimo vjeru. Od nas se dešava da džemat hvatamo samo kao nešto za iskoristiti. Za razvaliti. Otkinti se vidasko u porijed koći. Da kažem bukvalno. Džemat treba da se shvati za izgraditi, pomoć, doprinijeti. A ne dakle iskoristiti, razvaliti. ajmo dalje. Mi tako je shvatili. Dođemo u džamat. Dođemo u džematske prostorije. Niko ne ostavi za sebe čišći od onoga što je zatekao. Za sigurno. Jedemo kolače, ostavimo. Na jednom mjestu brat je ovu baklavu. Izašao zadnji iz sobe i ostavio pored frizidera. Pored friždira. Pa je ostavio friždir, mogli bismo smo i večeras jest. On ostaju je ostavio pored friždira. I ta prostorija se možda neće otvoriti još za sedam dana. Za sedam dana. Svaki sedam dana se otvora. Šta će očekivati takvog? na ovakoj uroćini? Od takvih kolača. Ostavi na polo prostoriji. Čaše neopravne. Kahvenskog suđa uvoli svaku od nas popit kahu. Ali oprav teško. Mi smo pogrešno shvatili džema. Muslimani nikako ne vole disciplinu. Muslimani shvataju džemat samo za iskoristiti, a za izgraditi, primje neko koristne. Dakle, nije to u redu. U džematu mora da postoji šura, mora neko da vodi džemat. Mi to htjeli prihvatiti ili ne, ali to mora da postoji. Na primjeru, Sulemana Alihi Salacom, vrate se na to predavanje, najbolje možemo. Vidjeti kako funkcioniše džemat. U džematu mora da se zna što kažu naši stari, ko kosi i ko vodu nosi. Ko kosi ko vodu nosi. Ako ne znaš za povijeda znaš radit. To je tako uvijek bilo i to tako mora da bude. I u džematu je bereket. Allah je rekao, poslanik Alihi Salusam je rekao da je u džematu bereket. I to što nam kaže, brate, deo radi tako, poslušaj. Bereket je u tome. Moj da se umisliš, ko si ti da ti mene naređuješ? Pa ne moram ja odajati dalje. Nemoj tako. Što ti se naredi, što ti se preporuči. Čemu budeš posavjetovan, uradi, pa makar rekao da dubiš na glavi, dubi na glavi. Makar ti rekao naopako. Oni su izabrani, postavljeni su za šuru, nisu tek tako izabrani. To je džemat. Na takav način treba gratit džemat i živjeti, živjeti u džematu. Spoznaja stvarnosti u kojoj živimo. Spoznaja stvarnosti u kojoj živimo, ko se sve nalazi oko nas i šta nam Pripremaju. I kako o razmišljaju, treba da nas podstakne već jedan put, da i mi porazmislimo o svome džematskom životu i džematskom ratu. Ako drugi prave strategiju, moramo pravi strategiju. Njima ne možemo zabraniti, ali sebe trebamo natjerati. Da već jednom počnemo i mi. Pa jedan džemat sa drugim džematom, jedna opština sa drugom opštinom, i van kantona z drugim kantom. Ičišćenje srca za sigurno. Čišćenje srca. Bez čistog srca nema nikakvog hajerli projekta. Srce ako nije čisto, ne misli o lepov svome bratu, ne misli o susjednom džematu, ne misli o ovom onom učenom ako srce nije čisto. Kako da se podpomagaš nje? Neke prepreke, greške. Hm? Prepreke greške, smetnje koje stoje, dakle, na putu međusobnog potpomaganja. Pristrasnost, slijedjenje strasti. Ja sam pristrasan ovome i ja ne odstupam. Vi rate što god hoćete, ja neću ostavit se ovoga. Nije to uredno. Ako smo u džematu i živimo u džematu i djelujemo u džematu, ako šura ili većina braće kaže tako, Ja ostajemo pri svome stavu, ali radimo onako kako su oni rekli. Ne možemo se izdvojiti, i jedan se izdvoji, drugi se izdvoji, i treći se izdvoji. Nema više tu džemata. Ljudi smo, različiti smo, svako ima kakve svoje stavove. Ako bi se tako izdvajali, po svakom pitanju kada imamo različite stavove, onda... Kako ostvariti džemata? Kako izgrati džemata? Cijepidlačenje u greškama. Ovo je naj, jedna od najozbiljnijih preprika potpomaganja. Cijepidlačenje u greškama. Traženje grešaka. I za svaku grešku. Odbacivanje ljudi. Počinio si da ode grešku, bježi od mene, nemoj da te vide, moji oči. Nemoj slučajno da te neko vidi i sa mnom. Bježi od mene. Drugi, bježi od mene. Treći, niko neće ostati živ bio u Pa ljudi smo griješimo, pravimo greške, كل بني ادم خطاء. Svi ljudi griješe. I sada zbog greške odbacivati i ne potpomagati se pa čovjek ode dalje u grešku. Čovjek ode dalje u grije, i ovo je posebno zadaje, ova tačka posebno zadaje, treba da važi. Da ne smiju ljude odbacivati zbog grešaka. Ma kakve greške počinili Ma, kakve greške počinje? Ako ga pustiš, ako ga ostaviš, on ode dalje. Pa i tu možda grešku je počinio zato što te nije pitalo, zato što je možda slijedio svoje strasti, bio pristrasan nečemu, naučio kod nekoga drugog drugačije, pa pogriješio. Ako ga ostaviš, on ode dalje u grešku. Traženje potpunosti je ozbiljna prepreka u međusobnom potpomaganju. Nema potpunog. Ni pojedinca, ni džemata. Ako tražiš da ljudi budu potpuni, svoj život će proživjeti sam. Budeš tražio prijatelja, budeš tražio suprugu, supruga potpunog, osjelit ćeš i umrit ćeš sam. Nećeš naći ni prijatelja, ni bračnog druga. Nećeš naći ni džemata, ni nikoga. Zato je Alija radijallahu talanha rekao džemat s problemima, s manjkavostima, mahanama, bolji je od pojedinca koji smatra za sebe da je potpun. Da živim u džematu koji ima problema, s kojim se potpomažem i te probleme rješavamo zajedno bolje dakle, nego da se izdvojim sam i da živim, da živim sam. Jer je to ramećenja reda na zemlji. Umišlenost nije meni potreban niko, ja sam naučeniji, ja sam najisposobniji, mogu ja sve da radi, nema potrebe. Hm? Ako se sjećate ovdje kada sam govorio o oholosti, pa jedan od islamski učenjaka kaže, makoliko čovjek bio učen, Makoliko čovjek bio imao iskustvo životno, treba da se savjetuje s drugim u najmanju ruku da tu svoju oholost od sebe odbaci. Čovjek se ponese svojim znanjima, čovjek se ponese svojim iskustvom, imetkom i ostalim što ima. Zato mora da se savjetuje. Poslanik Alihi Sadatu sa nam je bio poslanik, podržan objavom, podržan melekima. Nije imao potrebe da se savjetuje niskim. Ha? A svaki dan je dolazio Ebu Bekru ujutro i na večer dva puta, Koliko mi, mi u mjesec dana, u dva mjeseca sjedemo, šura, odzbor, ugodnu godinu dana Skupština, da mi dogovaramo da vidimo prošla godina kako je protekla. Poslanik Alihi sa locem Jebu Bekrel svaki dan dva puta sjedili. Nisu sjedili radi kahve, bazena, čajeva i ostalo. Već raspravljali i dogovarali kako da šire davet u neki, u nekanskom periodu. Hm. Dakle, zasigurno umišljenost je ozbiljna prepreka. Pravdan je zauze tošću pravedanje za uzetošću pa bolam ko bude u pomoći svom bratu Allah će biti na pomoći njemu pa nađi vremena da pomogneš svog brata Allah će pomoći te Allah će olakšati te natjecanje u donjaluku želja za vlasti položaj Zavis drugima dobro brzo je vrijeme loše mišljenje o drugima loše mišljenje o drugima imamo loše mišljenje jedni o drugima imamo predrasude Pa zbog toga ne želimo da znamo jedan za drugog, ne želimo da se potpomažemo, ne želim da čujem za tebe. Imamo loše, gluhi telefoni su odradili svoje. Zato dakle kotarišimo se toga. Loše mišljenje ne može izati osim iz loše duše, zapamtimo. Loše mišljenje, obratu muslima koji na očigled nema kod sebe dakle, razloga da se o njemu tako loše misli. Loše mišljenje ne može izreći osim loša duša. Nenaviknutost na potpomaganje. Nismo navikli. Ljenost. Najveća bolest muslimana danas. Ljenost. Kaže budalo jedna. Prvi šrt za seznat. Da ja idem pomagati ga drugom. Šta ti je vola? Neće sebi da pomagni. Lijen neće sebi da pomagne. Da ide da radi za seba. Kako li da pomagne svome vratu? to ne smije da bude kod ljernika. I zadnja prepreka, također možda jedna od najuzbiljnijih s kojim ću završiti, vraćanje na neuspjeli projekte. Šta mi više imamo pokušavati? Kada smo pokušali toliko puta do sada i vidjeli smo da ne ide, hajmo rasap svako sebe, tako je kod nas. Zašto nisu prošli, protekli projekti, uspjeli, možda nismo isplanirali. Kod većine nas je horuk, kod muslimana je sve na horuk. Ništa nije isplanirano. Opet se vraćamo na Allahovog poslanika, ali se istalno. Kod svakog dijela, kod svakog postupka, trebamo se vraćati. Laqad kane lekum fi rasuli lahi usvetun hasenevju, Allahovom poslaniku imate najbilj uzer. Hm? Pa hijjru. Za hijjru premještan je iz Mekije u Medinu, mogao ga je Allah dželjavala premjestiti kao što ga je premjestio ono će i sra i tako, iz Mekije u kuc, mogao ga je isto iz Mekije u Medinu, ali je dao hijđru, kako je protekla, da se mi podučimo, da muslimani moraju biti ozbiljni, pogotovo po pitanju islama i drugih muslimana, da moraju, jednako nakon došlo je do procvata islama, tako, širenje islama, pravljenja islamske države, Zato je Allahov poslanik Alihi Salacom Hidžru isplanirao detaljno. Kod nas projekti ne uspijevaju zato što je sve horuk. Poslanik Alihi Salacom Hidžru isplanirao detaljno. Ujutro i navečer, večer, ujutro i na večer, ujutro i na večer Ebu Bekru dolazio i planirao. I toliko su isplanirali ha, isti ljudi ili skoro isti, ili tako. Poznato je me, govorio sam ovde, komentarisao sam taj hadis 3095, hadis iz Buhari, Hadis, Ajše, koji govorio o Hidžri. Kada je za Ebu Bekra, mušrik, kada je Ebu Bekra izašao iz Mekke, krenuo na, u Hidžru na Besinju. Pa ga zaustavio mušrik i rekao, gdje si ti za ti ne trebaš da budeš dole kod Kaabe. Pa kaže, moj me narod istjarava. I ja idem da tražim zemlju gdje će obožavati Allaha i pozivati svome gospodaru. Kaže, ne. Ti se ne smiješ odvajati od svoga naroda, niti te smije i kodirati od tvoga naroda. Ne smijete te niko protjerati od tvoga naroda. Ne smijete te niko istirivat, niti se ti trebaš izolovati od svoga naroda. Jer ti onaj koji pomaže naše siromaše. Ti si onaj koji održava rodbinske veze. Ti si onaj koji iskazuje gostoprinstvo. Ti si onaj koji je prvi kod u nesrećenu. Kad nekoga od nas pogodi nesreća, ti si prvi da ga utješiš. Iste ove riječi rekla... Khatidra radijallahu anha, Allahomu poslaniku alihi salucam, kada je počela objava, kada se preplašio, kada je došao o sebi nakon toga ispričao spričao slučaj, rekla je ne, tako mi je Allah, Allah te neće ponisiti. Doista si ti onaj koji pomaže siromašnje, održava rodbinske veze, ugošćava gosta i ostalo. Dakle, isti su bili, pa su vodili ozbiljan projekat za islami muslimane i opet ga planirali danu noćnu i uspio je. Poznato vam je dobro da... Nakon što su izašli iz Mekije, da je raspisana po tjednica, stotinu emelova ko dođe s Muhammedom Alihissalazom živi ili mrtvin. Stotinu deva, deva danas ML. pet stotina. Ha? Pa su svi krenuli, Hej, da imam stotinu emelova u Avli, vozam se danas, sutra, prodam, kupim, avion mogu kupit. Svi krenuli, rastrčali se. Na sve strane, samo je jedan stigao. Kako je isplanirana Hidjura, samo je jedan stigao, suraka. I poznatom je šta se desilo. Dakle, mi se vraćamo na prošle, neuspjele projekte i zbog toga, dakle, kažemo, nema fajde, nema koristi raditi. Mi nismo navikli na džemad, ajmo, svako sve. Nisu nam uspjeli protekli projekti zato što nismo isplanirali, zato što nam projekte nisu vodili isti ljudi. Mi šta? Mi prvo da beremo ljude pa onda kažemo hajde da vidimo kakvi imamo projekata. Zato nam projekte ne uspijevaju. Prvo treba staviti na papir koje projekte imamo i da vidimo ko je sposoban. Koji ljudi isti mogu da vode ta, ako ne može jedan, moramo naći dvojicu, trojicu iste, isti sklonosti, isti osobina da vode taj projekat. Samo će tako projekat uspijeti. onaj vuče sebi, drugi vuče sebi, nikad projekat neće odgledati svjetlo. Dakle, moramo se podpomagati. Moramo znati jedni za druge, moramo se upoznavati, poznavati potrebe jedni drugih. Po pitanju i dunjavuka, i ahireta pogotovo, moramo se naučiti savjetovati i naučiti prihvatati savjet. Moramo znati ko su nam učeni ljudi, i koga pitati, koga savjetovati, od koga tražiti savjet. I Allah koji nam je propisao namaz, propisao nam je da pitamo učene ljudi. Kao što nam je ibadet činiti namaz Allahu, ibadet Allahu je također da pitamo učene Da se mi ne upuštamo, da se ne umišljamo, da mi možemo sami nešto da vodimo. Niko kogod se posavjetovao sa učenim nije pogriješio. Sigurno. Nije pogriješio. Pa ako ga je stopirao, ako mu u prvom momentu kada ga je posavjetovao nije bilo drago, kasnije vidio da je koristio Mi mislimo da nešto dobro za nas ispadne loše. Mi mislimo da je nešto loše po nas ispadne dobro. Ako nam je to Allah naredio i ako smo odabrali čovjeka koji je doista za savjeta, sigurno nećemo pogriješiti i nećemo se kajati. Dakle, ovo je bilo nekoliko savjeta za sve nas. Allah djel'ovala, molim da nas učinje od onih koji slušaju i rade po onome što čuju. Molim da subhanima ta'la da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjednicima, muslimanima i musliman